Ulektu behar dena da egiturarik etzelarik ipaxaldean, e, instituziorik etzelarik, eh, politika publikoenera maiteko,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 Gure iritzia emaiteko antolatu gira uh, astapen-astapenetik eta segitzen dugu gainera uh, dokumentu horien, emendatzen eta nunbait aberrasten, eta atzen gira bedaren. Bez, organismo participatibo hori, eh, nahi dugun, guk nahi duguna eta antolatzen ari girena, ebe gaur egun, uh, irekin nahi dugu. Irek nahi dugu, uh, albezen bat jenderi eta albezen bat jenderi diferentei,